Velkommen til Fremtidens podcasten der dækker teknologi og tendenser og iværksætter startup mødet gennem øjneiværksættere investorer og teknologiske eksperter og i dag Lars er det jo en øh, poker-style dag fordi vi skal fortsætte i del 2 med øh, ingen andre end øh, skønne Ole Henriksen som gav os ind på opleveren i vores øh, nye delestudie ikke Lars' og jeg studie men Polamox studie som vi har indgået et fantastisk spændende samarbejde med hvor vi skal øh, Forsøg at få det her skudt ud til nogle flere mennesker, så vi kan få noget mere iværksætteri i Danmark og inspirere nogle, nogle unge kvinder og gutter til at lave noget fedt iværksætteri. Og det skal Ole være med til, fordi Ole har et fantastisk drive, må man bare sige, shit, der har været smæk på. Æh, fra at han skrev, hvad var det? 65 sider om DFDS i folkeskolen til at uh, han lige pludselig får bygget et, uh, et skønhedsimperium op, og står og taler en hel time på et eller andet infomercial-show, altså tv-show i, i USA, hvor de bare skal sælge produkter. Uh, og han fortæller lidt om de stats, og fortæller lidt om rejsen, om hvordan det er at tage Ole Henriksen til et uh, fuldstændig vanvittigt stort, verdenskendt brand. Ja, man må jo sige, at uh, han er en rigtig iværksætter, har taget den fra ikke fra garagen, men fra køkkenet, hvor han har stået og lavet cremer, til at bygge et, et stort forretningsimperium, som han ikke helt vil sætte de konkrete tal på, men det er stort. Det kan vi bare konkludere. Øh, han har været enormt dygtig PR-mand, først og fremmest, øh, men også forretningsmand, fordi det er et ret stort foretagende med rigtig, rigtig mange ansatte. Øh, så glæder jeg ja. til at lytte lidt med til det. Og jeg synes bare, vi skal komme i gang. Ja, yeah, lad os. Vi skal snakke om også om din lifelong love affære som ikke er med Lawrence. Det kan vi også snakke om, men det, <laughs> men det kan godt være, at vi ikke når det i den her omgang. Men som er med Sephora i 2005. Jo, så Sephora uh, startede jo i Frankrig, og uh, blev banebrydende inden for skønhedsbranchen, fordi der var jo egentlig sådan, the old model med, når man køber produkter, var jo store magasiner, og hvor der var deske som man stod og arbejdede med en assistent, en salgsassistent som så hjalp en og det var det egentlig også i Mattis på det tidspunkt, hvor Mattis nu også er sephora med mm. åbne røvler, og åbne hylder og, hvor folk kan hjælpe sig selv eller få hjælp, så de kunne på opdelsen men Sephora var banebryden. de skabte den verden, og det var en kæmpe succes i Frankrig og så der no købte Sephora-manden, som ejer det her emporium, som ejer den, nu her i dag ejer han 110 af verdens største luxury brands. Så sker det det, at øh, han selvfølgelig går i gang med at udvide uh, forretningskæden, og det, an, det uh, lander sig også i USA, hvor at, uh, det bliver. Altså selvfølgelig starten var besværlig, og på det tidspunkt var jeg ikke med Sephora. Men uh, jeg har mig til at sende en popkasse med selvfølgelig et brev. Op til deres hovedkontor. De havde hovedkontor dengang i USA i New York og San Francisco. Det sender jeg så op for at præsentere mig selv. Og så hører jeg ikke noget i mange, mange, mange måneder. men jeg tænker også, de får rigtig mange papkasser og brev. <laughs> jo, du har ret. Mulige, du har fuldstændig altså, ret. Så man skal... Ja, jamen, du har fuldstændig ret. Men så ringede telefonen og så sagde, jeg vil gerne flyve op og præsentere personligt. Og så blev jeg inviteret ind for døren og startede med 38 forretninger, som de havde dengang. David Solitiano, på det tidspunkt blevet the CEO. Og det var egentlig David, som opbyggede Sephora i USA til 1000 plus forretninger, og så senere Kanada og Sydamerika. Og uh, min brand voksede helt vildt, og jeg rejste fra den ene forretning til den anden. Til dem fra Jylland, så minder det en lille smule om glitter. Jamen, du ret. Kombineret med Det Nå, du Det sgu ret. Altså, det, du fuldstændig ret. Og så om morgenen, inden forretningerne åbnede, så fløj jeg ind. Og i New York, så skal det det, lad os sige. i New York, de mødes så, lad os sige, ned i Soho, en af de store forretninger. Og så er jeg der og motiverer. Men når man er ude og motivere, så skal man huske på, det er ikke bare dig, der taler i lange baner. Vi startede med musik og dans. Okay, guys, let's get up and move our bodies. Og så var de bare, wow, vi danser med Ule. <laughs> og så sagde vi, går over til en af de søde piger, på, og siger, så so, fortæl mig, har du haft en dejlig morgen? Hvordan startede du så din skønne rutine derhjemme? Hvad er dit favoritprodukt fra Ole H.? Så ville jeg høre om hendes morgen og hendes favoritprodukt. Og så når hun så talte om det, at uh, Invigorating Night Transformation deal, så kan jeg så tilføje noget, men hun gjorde det, så sagde jeg, wow, jeg er vild med den måde, du forklarer produktet på, og øh, fordi så er det også den måde, du kan forklare det til kunderne, i kundernæsebrugere, mm. men jeg jo lige tilføje, hvad også bla, bla bla og så havde vi sådan, altså det, det gjorde det levende hele vejen igennem, det var ikke powerpoint, det var ikke det, og så havde jeg selvfølgelig bragt morgenmad, en lækker morgenmad, altså med mine kollegaer og så videre, så alle blev forkælet, og så fik jeg en gave fra Ole, og sådan jeg, den dag i dag, Altså, jeg, jeg er jo nede i Tyskland nu her i ugen i Hamburg. I'm the traveling show. Nu er jeg booket, nu skal jeg tilbage til USA senere. Altså, først til England arbejde. Og så skal jeg til Canada, Phoenix, Texas. So, I'm the ever ready battery in motion. Altså, på den måde, at energiniveauet er højt. Mm. Og den samme model fungerer. Jeg kan fortælle jer nu nede i Hamburg den anden dag. Så startede jeg Sephora, den store. Sephora fra inden jeg som med media ved et andet event, hvor vi har så skabt en drømmeverden, som var OH-dekoreret hele vejen rundt. Der var direktøren fra i Tyskland, han fløj op for at være sammen med mig. Det var en ære, fordi vores mand er mega store. Og så om morgenen, så står de og venter, og så spiller de en Medusa sang og så kommer jeg dansen ind. Jeg er klar til at smide min backpack og min lille vindjakke, og så kommer og kysser og snakker vi. Og så har vi en dialog, og så tager vi fotos, og så laver vi Instagram, så laver vi TikTok. Og så var der to vinder, der kom ind og fik konsultation med mig, og så sagde jeg farvel. Og så tøg jeg til det næste arrangement, hvor vi så havde skabt den her imponerende verden. Så, så måden du markedsfører produkterne på i dag, så det selvfølgelig stadig PR, din, din energi, det er ja. social media i dag også meget. Og så bruger du det her med at tage ud i butikkerne jo. og ligesom... Øh, excite og oplære ja. personalet i ja. butikkerne til at de selvfølgelig sælger dine produkter frem for alle de andre produkter i butikken ja. jo, det er et godt spørgsmål at, at, at du klarer det virkelig godt, Lars jo til at sige det, det er en meget meget konkurrencestærk verden ja. det har det altid været, men mere nu end nogensinde så hvordan holder man sig så på toppen nu har jeg så været ja, ind for branchen spørgsmål. så mange år, 12 år sammen med LVMH, der sker det for um, omkring seks år siden startede jeg en rebrand. For så vidste vi også... Og der at, farverne kom? Det har altid været farver. Okay. Men der var så mange farver. Og så Christopher De La Puente, som er the mega powerhouse, inden for alt inden for skønhed for LVMH, om det er Dior, Galan, Givenchy, Ole Henriksen uh, det er fedt at kunne se at sin brand ja, det de store. Ja, eller Rihanna's makeup brand, som, også er, som hedder Fenty, som er mega, mega stor. Så Christopher kom op til byen til uh, København, der klippede en røde tråd for den nye sephor i Ilum, som senere flyttede ned i Købmagergade. Og det var så egentlig første gang, jeg var sammen med ham, og uh, dejligste fyr er der virkelig dejligt. Han siger, Ole, vi skal lige sidde ned og snakke. Er det okay? Jeg har en masse ting, jeg gerne vil tale med dig om. Lad os gå over på Café Europa. Det gjorde vi, så han siger, der er to ting, jeg gerne vil tale med dig om. En er din skandinaviske baggrund og the storytelling. Vi skal inddrage meget mere af det, dine rødder, fordi det er så autentisk, og det er en del af the brand, skandinavisk inspireret. Mm -hmm. Så lad os arbejde på det, at du med på den sag, det er med på. Og hvad siger du så til en rebrand, der gør det lettere at shoppe på de åbne hylder? Fordi nu er det jo ikke selling, altså var jo åbent selv, og det er så mange forretninger ude på verden, om det er Boots i England, om det er Mattis hjemme, eller Kix i Sverige, eller uanset hvor det er. Så jeg er med på den. <coughs> igen en åbenholdning, for nu er jeg ejet af dem, på trods af den fantastiske kontrakt, jeg forhandlet. De er stadigvæk <coughs> the big boss, og det er også vigtigt at sige okay. Og det gik vi i gang med den her forvandling, og så skabte vi The Truth Collection, som er fokuseret på The Powers of Stable C, som jeg er jo banebrydende med, og The Truth Collection er at bygge stærk kollegen. Uh, den er den fremhæver en glans i huden. Den forebygger igen skader fra the environment. Uh, free radicals. Vitamin C er meget beroligende. Og så nogle vildt naturlige veganske formuleringer. Det er Truth. Så er der The Balance, som er for en hud, Fedtet hud. Og uh, hud. Som skaber balance der. Og hjælper med at fjerne urenhederne, Som også er 100% pure, naturligt inspireret af mange af formuleringerne, der kommer ind i med ingredienser fra Island og Skandinavien. Så er der Transform, som uh, fokuserer på at forny hudens overflade, forarbejde rynker, ujævn pigment, og uh, Transform, elsker jeg også at tale om, fordi Transform er det at transformere konstant i livet, og forny dig, aldrig holde tilbage. Vi transformerer din hud, men du skal også transformere dig som person, mm. og forny dig, aldrig være bange, og så har vi til næste år et nyt franchise, som jeg glæder mig så meget til at præsentere. Jeg kan ikke sige noget om det, men det er powerful og imponerende. Så vi arbejder tre, må tre, ikke tre måneder, men tre år ud i fremtiden med nye formuleringer. Så hele næste år er planlagt uh, lige til mm. juleting og nye lanseringer. og uh, er det sket en. var det 12 år siden. Ja, 12 år siden. Ja, at de bankede på døren for 13 år siden, så lå vi i forhandlinger. Okay, så okay. det var dem, der op, er opsøgt. De opsøgte mig, de har fuldt min vækst. Okay, ja. lad os prøve at tage processen der. Du bliver kontaktet af et meget stort firma. Ja. Han er vel han er, han er en vel en af, af, af verdens rigeste mænd. anden eller tredje rigeste. Ja, han er, det er det ja. Ja. ja. Det er rigtigt. Bernardo no, er, ja. altså det var selvfølgelig ikke Bernardo, der bankede på det, men det var kollegerne. Egentlig mm. uh, Tony Belloni, som er hans højre mand, er italiensk fyr, meget elegant mand, som bor med hans italienske kone i Paris. Det var, Tony Balone var inddraget i forhandlinger, og det var andre også. Og uh, ja. ja, Tony Boulogne, den ja, færdigste er den dejligste mand. Fantastisk fyr. Så han hiver fat i det vi skal lige have lov at købe dig. Ja, altså de, de havde som sagt, så var det meget vigtigt for dem, okay, vi åbner forhandlingerne. Og det var, altså det var, det var, det var. Du var, du, var du allerede klar til at sælge der, eller var det mere det, var det her, jeg det skulle egentlig. et det var jeg, jeg kompliment? Sige, nej, det er et godt spørgsmål, skal fordi jeg havde lanseret Big Time i uh, Kina på det tidspunkt. Og Kina er et unikt land, fordi de siger en ting til dit ansigt, så gør de noget bag ryggen, så man kan ikke stule på dem. Og det havde jeg, så efter en imponerende start, så var der pludselig problematik derovre. Og uh, jeg søgte efter løsninger, men jeg kunne også godt se, at jeg var op imod China Wall, ja. hvis man kan sige det på den måde. Så jeg tænkte godt nok, wow, det ville være fantastisk, hvis jeg kan få en partner nu. Men for mig var det vigtigt også, hvis der var nogen, der var interesseret i Ole, at det var en europæisk gruppe, mm. i modsætning sige, til en amerikansk gruppe. Hvorfor? Ja, altså, jeg sige, jeg havde hørt historier om nogle af de st andre store conglomerates inden for skønhedsbranchen, hvor de køber en brand og så ændrer de på formuleringer, og så skubber de the founder eller stifteren ud. Og hvad der er interessant med LVMH er det modsatte. Så de vil fastholde the DNA. De vil fastholde niveauet af produktudviklingen og ingredienser. De vil fremhæve det bedste at hjælpe dig, så du sidder i, i førersædet. Og det er meget vigtigt for dem, at du som stifter fortsætter i den rolle, og så giver det bare større muskler til at gøre det. Og så er de Sådan store for... er måske en øget professionalisering, fordi de, oh, ja. de har alle de brands, der og... Det er rigtigt. Altså, altså alt der muligt med LVMH, og, og de støtter der 100%. Og så, ja, så ligger vi i forhandlinger, og der er. Ja, hvor lang tid tager det? Det tog, ja, det var frem og tilbage, og uh, det tog næsten et år. Og så, altså, så var det pludselig nogle situationer, hvor, hmm, det havde jeg ikke forventet. Hvad, hvad kunne nogle af de ting være, hvor du, jo, hvor altså, du blev det overrasket? Jo, altså en ting, som var, uh, hvor de pludselig var muligvis, det havde deres holdning. Og, uh, og jeg, jeg synes, hey, det kan jeg ikke gå med på. Så vi, vi etablerede en købspris forholdsvis hurtigt. Men det, den måde, jeg ville have procentdele, altså part of the havde start med et højt niveau, og så gennem årene, så kunne det blive et lidt lavere niveau med procentdelen altså lidt lavere, og som firma selvfølgelig vokser, vokser, vokser, betyder det så egentlig at selv den lavere procentdel ja, i, i absolutte er. Ja. ja, så altså det, royalties eller i reelle aktier. Det, det var nej, det var, altså det var egentlig royalties, fordi det var ikke aktier. Så det betyder så egentlig, at sidste år der var det var slutningen, så 12 år senere var alt udløbet til hvor jeg bare er ansat som stifter, og, og som jeg fik procentdele, som har været vildt imponerende, og salgspris, og jeg er dygtig med penge, typisk øh, nordjyde, ja. praktisk indstillet og gået til at investere, og jeg er død for kælet, og er meget taknemmelig, og så får jeg en kæmpe løn, og alle udgifter betalt, og når jeg skal rejse, skal jeg kun rejse first class, jeg skal kun bo på 5 star hotels, for sådan er det, <laughs> og, og så det, jeg, jeg, jeg, jeg er jeg så taknemmelig for det hele, men det at man bliver mødt af en chauffør, Mm. Uh, uanset hvor man er og lige landet på et luksushotel, er jeg jo ikke den dårlige. <laughs> jeg tager det ikke for givet. Det er ikke Danhostel Hostel fra Nive, der. Nej, nej, altså Det ret. Men det er ikke noget, det er ikke noget at tage for givet, fordi selv de mange år, jeg var på QVC Television i hvert og at produkterne, der var i Philadelphia, jeg lavede 45 år om året, og det gjorde jeg mange år, efter jeg startede i LVMH. Der var bare almindelige, altså meget dårlige hoteller, der burde man bare, det gjorde man bare, fordi så kunne man jo gå på skærmen og sælge enormt mange produkter, og altså, ikke alle kunne få lov til at være på QVC. Det var en verden på det tidspunkt, som var stor. De havde en omsætning på over en billion dollars om året, og hvis man blev optaget der, bare for at give et en hurtigt indblik, Friday Night Beauty, som var et af de populære shows, og så havde min egen personlige Ole shows, og der var forventningen, at man skulle sælge mellem 12 og 15.000 dollars per minut. Og uh, der slog jeg rekorder med det samme. Så egentlig inden for det første år fik jeg mit første one-hour show, hvor jeg så skulle sælge for $500 på 500.000 dollars på timen. Og det lykkedes også. Så, uh, og det er jo samarbejdet med hvert inder, eller mandlig eller kvindlig og publikummet derude, så man taler til dig derude, og hvordan går det, og fortæller dem, så er det hvert inden, og så er det, man personligt gør det, og så stadigvæk skal man tænker på, så har man i øret, de er uh, control tower, så de visker i ens ører, altså Ole, hvad du lige sagde nu, sales har spiked gentag det om to minutter, gentag lige, ja, det, det har man i ja, det har man i ørene, så man har, serner derude, man har været inden, og så har man dem deroppe, som snakker ører på en, og så har man, Sh. men det er så e-commerce e sales, som de sidder, det er på skærmen, altså, det er på skærmen, altså. du, det er på ja, skærmen. live, ja, det er sådan ja, nogle infomercials, ja, ja. det er ikke infomercials, det er live, og det kører, 24 timer i døgnet, hele året rundt. Shit, og så er i e e-commerce blevet så store, og nu har QVC selvfølgelig er sunket til bunds, mm. baseret på det, jeg holdt op for en del år siden, men så er det egentlig sådan, at så er det også de her sekskamera foran en, så man skal lige altså, holde øje med, hvor lyset er tændt, så skal du tale til det kamera. Mm. Men så skal du også anerkende din værtinde, og din ende hjælper med at opbygge det sale. Og mm. altså, hvis man har nogle virkelig dygtige værtindere, og uh, så det var, altså Altså, hvad har jeg ikke fået lov til at lave? Altså, det er jo... Hvad, hvad... Når du så har været igennem alt det her, Ole, fordi du er jo blevet... Du er en ret... Jeg tror, der er sådan et gennemgående tema med, at du er ret tilgængelig. Ja. Altså, både for dine kunder og for... forstående din samarbejdspartner. For 100%. sådan nogle, som og også. For... Skyldigheden er også ret struktureret. Det, ja. var, det har Eske og jeg jo talt om. at af du siger. havde mødt Eske, fra, og det har jo været en måned eller to. To, tre måneder. Og siden. han har fået sendt mail, og du ja. siger, at vi er ja. lige ved at planlægge det her show her. Det er mine... Du er nok den første gæst, der nogensinde er kommet tilbage på egen hånd. Nej. Jo. Jamen, sådan, du, du sagde, at vi er lige ved at planlægge altså, du skal det her ikke show. Vi har haft sjovt med alle andre gæster. Under jeg vender husen, men... lige tilbage om, ja. om nogle uger. Ja. Og så skriver du, og så skriver du ud af os Godt, nu har vi en dato. Ved du, altså jeg er glad for, at I siger det. Og det er jo meget struktureret. Altså, jeg vil sige det. Mit ord er mit ord. Og jeg virkelig jeg har en hukommelse, men jeg laver også non-stop-notes. Og dem glemmer jeg ikke. Hmm. Og, og jeg skriver med hånden, og så er det selvfølgelig kalender på min computer, men jeg og min, min mail, er, det går ikke gennem nogen. Jeg vil have, den lander i min inbox. Og så kan jeg så diskutere med min dejlige assistent Amanda, som er verdens dejligste kvinde. Hun har været ved min side nu i næsten otte år. Og så selv i går aftes var det Amanda og fyren der Jason, da vi arbejdede på den der nye password. Så det, det, ja, og tilgængelig. Hvorfor ikke? Jeg er en ganske ja. almindelig person. Jamen ja. det, det, jeg tænkte på, Ole, det er, hvad, igennem alt det her, ikke? nu er det stået på i snart 51 år, ikke fra siden du tog os ja, til. Ja, det er øh, helt vildt. Hvad har, du givet, hvad har du måtte give afkald på undervejs? Fordi der er at været smæk på. Jo, Hvor er der stadig? Jo, der var, altså jeg vil sige, der er en... Um, Selvfølgelig altså ikke jeg har givet afkald på noget. 37 år med Lawrence. Ja, 37. Så Lawrence, da vi uh, flyttede ind i vores nye hus, uh, derfor 22 år siden nu, der var der virkelig gang i den. Og så rejste mere end nogensinde før, ude på verdensscenen. Og Lawrence, det var virkelig svært for Lawrence. Og det skabte nogle brydninger. Og det sker i alle forhold egentlig under forskellige omstændigheder. Det ved vi jo. Og når kærligheden er der, og respekten er der, og humoren, vi har enormt meget humor i vores forhold, så finder man løsninger. Men så også sagt Lawrence, jeg forstår det, og jeg på tvivlet, og jeg gør dig glad, og gør alle glade. Men så kan jeg bare sige det. Altså at se nu den levestandard, du har, det her nye og lækre hus, den måde, altså, vi kan udfordre os på. Jeg ved godt, at penge er ikke alt, for det er det langt fra, men... Den enabler. Ja, den enabler, og så vil jeg sige, og så skal du også huske på, du har et ansvar for dig selv. I et forhold er det egentlig sådan, om det er to mænd, to kvinder, eller en mand og en kvinde. Du skal igen være i stand til at stå på egne ben og vedligeholde din egen identitet. Det er meget vigtigt. Og så dyrk kærligheden til gader. Det er alle de dejlige ting, man oplever sammen. Og som jeg sagde, prøv at se, hvad der sker. Og jeg skal nok tage pauser ind imellem. Det lover jeg at være hjemme i byen. Og så, hvorfor går du ikke i gang? Nu har du muligheden for at holde op som frisør. Og så udfolde dig som indretningsarkitekt For du skal ikke tænke på penge, fordi du har ikke brug for pengene. Så kan du bare starte. Og nu har han fået kæmpe succes som enrændingsarkitekt i L.A. Og uh, så 37 år senere, vi har verdens bedste forhold. Og uh, så jeg føler egentlig, altså, som jeg ser tilbage, altså jeg arbejder jo godt nok meget, men det er også pausaen, men her i sommer havde vi fem uger sommerferie. Det var helt fantastisk. Og uh, så, og det, og så det er det også vigtigt at huske på for os alle, det er vores valg. Altså, jeg kan godt gå at altså, beskylde nogen for noget, for det er vores valg. Vi har meget altså, kontrol over vores dagligdag. Og jeg vil sige, at mine kolleger fra LVMH, de er så dejlige. Altså, de, de skriver altid, jamen, hvad, hvad siger du, er det okay, Ola? Føler du, du kan gøre det, og du har tid? Som når jeg lander i L.A., det er den 30. oktober, det tror jeg er en fredag, og mandagen, hopper jeg fly igen, så skal til Arizona hver et par dage. Og så er manden så, jamen, er, du, er du så klar? jeg er klar, pige. Jeg er klar til det hele. <laughs> jeg har bare. bare på. Jeg er så... Det er fint, dog. Så, og, og så er jeg selvfølgelig hurtigt tilbage igen, fordi så bliver jeg sikkert på amerikansk jord op, op mod, til op mod jul. Og så, Lawrence, og så er det egentlig også sådan, jeg tror, at langtidsforholdet, vi forstår hinanden så godt. Og vi er bare, vi flow so well together. Vi har en masse gode venner og familieliv, og Lawrence elsker Danmark, han elsker at være her hjemme og han kan gøre, som han vil med hans, hans øh, karriere, hvor han vil sig til ikke at have ansatte, fordi han har så set, hvad jeg er omgivet af, og det fungerer godt. Han bare var hans own boss, og det, det er krævende, fordi så skal du ikke bare alene skabe interiører, hmm. du skal regnskab og alle de ting, jeg siger, du kan hyre i, nej, jeg gør det selv, altså med skattevæsen og alle de der ting. Så. Jo, men det er jo et valg, hvis du skal have ansatte, jo, så skal altså, det jo skaleres i en eller anden grad. Du er nødt til at få mere, og mere på, fordi Præcis. det er jo altså hvad er det? Altså alt er et valg. Men altså, jeg synes bare det er så dejligt. Altså så længe jeg vil sige til alle, altså lev det liv, du har drømt om, udfolde en af de ting du elsker, om det er den professionelle karriere senere når du bliver pensioneret tage ud på eventyr, fordi danskerne er meget nysgerrige og rejser enormt meget Jeg løber ind på danskere ja. over alt i verden. De er over det hele. Ja, dem, det er, helt, er, helt er det. Helt... Der er danskere over det hele. Ja, og så vil jeg Også i store virksomheder. Åh, oh, yeah. oh, er det ikke vildt, hvad, hvad der er sket? Danmark, vi kan være stolt over er, Altså, Danmark er repræsenteret repr repr ud på verdensscenen, og, og så vil jeg sige, Danmark har et af verdens bedste demokratier og, og gør alt muligt for alle. Elevstandarden er enormt høj. Det beundrer jeg meget, hvor vi ved mange andre lande ikke... Har det USA. The yeah. divide, altså. der er USA? altså sådan en divide der overvejer nogensinde. Og der skal jeg være meget diplomatisk. Jeg taler aldrig politik, når jeg er i Texas. Så skyder det mig bare. <laughs> okay, you little shithead. <laughs> <laughs> der bliver så de også så mig. Altså, man skal virkelig være forsigtig. Og, ja. og, og så, men med det sagt så fokuserer jeg på det positive, også der, og vores firma, som jeg er stolt over at sige, altså alt fungerer som et europæisk firma, uanset hvor du arbejder for The Brand, om det er New Zealand, eller om det er i USA, eller om det er i England, eller i Danmark, eller i Tyskland, eller i Rusland. Vi har alle de goder med pensionsplaner, sygeforsikring, tandlægeforsikring, seks uger sommerferie efter, efter fem år, vi har været pension af din 401k-plan. Ja. Og hvis du. Ja, ja, nemlig. Det betyder så, at du siger, at du give 300 dollars om måneden til min pension, så giver vi 300 dollars. Så er det 600 dollars, du ja. der bliver investeret. Ja, det, det er dobbelt op. Ja. ja. Okay. Jeg har lige... Det, det lagger mod Ja, end, jeg. ja det lagrende mod enden. Jeg har lige to, to, <laughs> to, to spørgsmål sådan, i forhold til forretningen. Og så har vi det her afsluttende spørgsmål i Fremtidsfabrikken, vi skal igennem. Ja. Ah. og det er standard spørgsmål. Okay. kan det godt være lidt en booster Bare lige for, for lytternes skyld. Nu er det jo, at vi snakker meget om yeah. forretning her i yes. podcasten. Så hvis vi bare lige skal få nogle tal på, Ole. Hvor stor er forretningen i dag? Hvor mange medarbejdere snakker vi? Hvilke lande er vi i hele verden? Og så videre. Hvor mange klinikker? Bare lige nogle forskellige ja. tal på, på sagerne. Hvor er vi henne nu? Det er egentlig et let svar, fordi der er kun vi er tilbage til ét sparer i Hollywood, som hedder Ole Henriksen. Er face der der skal vi os over. Der er ja. alle skal forkæle sig, kommer mange danske turister. Det er lige blevet opbygget 100 procent under uh, covid-pandemik. Ude på er der tusindvis af mennesker, som arbejder ved min side, by my side, som man siger. The Brand bliver solgt i 50 lande, og jeg er stolt over at sige, at i Frankrig, hvor man er meget tilbageholdende for brands fra andre lande, ligger vi nummer et i alle Sephora-forretninger, og nummer 1. Vi ligger nummer et i enormt mange lande ud på verdens eller nummer 2, eller 3, eller 4, vi er altid in i top 5, og det har vi så været i stand til at gøre gennem alle de her årtier, og det er et bevis på igen. Er I udelukkende i Sephora? Nej. nej, nej, oh my god. Boots i England. I England, ikke Boots, som er ja. den største kæde. Har, ja, det er ligesom Matrix. Ja, og vi har en kæmpe stor installering. Hvor, store hvor, mange, hvor, hvor mange butikker er man i? Oh, Cirka. De, de, vi har ikke engang tal på det. For når du tænker på Boots i England, der er vel en 600 Boots. Ja. Og der ligger vi nummer 4 i Boots. Vi lancerede, altså vi, vi står nu af verdens største international brands. Altså, men vi er, også en, vi er en mega brand. Altså, det er det, jeg af. Jamen, det er ja. det, man skal huske. Ja. det er nemlig det, at uh, det er så, var at at jeg, er en big player, altså det er vores brand, og, uh, og det fungerer altså i Skandinavien. Jeg kan give jer de ule vi lige havde på Fyn, hvor jeg havde 25 vildt smukke kvinder uh, fra Finland, Sverige, Norge og Danmark, som deltog i den her spændende Ole glowcamp, uh, ud mod vandet. Bare fra den event fik vi 3,7 millioner impressions. 3,7 mm. millioner. Og vi ligger enten nummer 1 eller nummer 2, social media platformen, over hele Europa. Jeg har en anden event, The Power of Glow, som var over hele Sydeuropa. Igen, nummer et i alle der social media platforms. Men vi arbejder meget altså, inden for det felt med influencers, og som sagt produkterne, bestsellers, og vi har mange nummer et sælgende produkter i, inden for forskellige kategorier i vores forretning ud på verdenssinde. Ja. store her i uh, Danmark også, men også, altså, så det er ikke noget, jeg tager for givet. Altså, det, man, business is du, going well. Det kan man business sige. Det, sige det, og hvad jeg altid er, det er os. Det er alle mine kolleger. Det er os sammen. Det er ikke bare mm. Ole H. Vi er alle sammen vigtige led. Jeg siger altid, jeg er the frosting on the cake. Mm. Jeg er fyren, der hopper ud af kagen. Og ja. uh, skaber en spænding og en oplevelse. Og, uh, og det vil jeg blive ved med at gøre. Ja, ja. okay. Det, er et andet det andet spørgsmål. Det andet spørgsmål er så på... Business is going well. Det kører. Hvad er vækstplanerne? De er meget ambitiøse. Og fordi det er jo det, altså når der er gang i det business, den der vækst, vi oplever, altså det vil, det vil LVMH selvfølgelig blive ved med. De har store planer. Fordi når de ser væksten, investerer de flere og flere penge. Og, og det giver bonus. Altså så længe det giver bonus. Og det vil jeg sige, de kvinder og mænd, jeg er omgivet af, alle, Jeg ja, er selvfølgelig den allerældste af alle i firmaet. Gennemtidsalderen i firmaet er 25-50, til men mest er omkring 30-40. Så min, min boss, hun er 40. The CEO of the Henriksen Division, Kristen Walcott, der ja, er hun 45, powerful woman, ja. Så det er... Uh, jeg alle de kvinder ja, i vores forhold. Ja, det ja, det vi, står heller ikke. Altså, I, I to som heteroseksuelle fyrer, ville I jo elske at være på klokamp med, med mig, fordi det er altså jeg kvinderne... <laughs> altså, Skal du ikke sige to gange? Ja, så, nej, så der... Vi møder op, du sender bare en adresse. Okay, så kan I komme til Indonesien. Gerne, vi er vild med Asien. Ja, er det skønt? <laughs> det er så dejligt. Så der, I vil sige, det er en spændende hverdag. Altså, hver dag er en ny begyndelse, mm. men det, at det kører så godt, som det gør, betyder enormt meget, og uh, vi er taknemmelige for det, og det er egentlig noget af det, jeg lægger mest væk på, hvad det er, at udtrykke taknemmelighed på alle fronter i Og jeg beder hver aften, jeg falder meget hurtigt i søvn, fordi jeg er træt hver aften, når jeg går i seng. Så det, min, <laughs> ja, det, det bliver et, en nogle korte børne, hvor jeg sådan, ikke engang kan huske, hvor jeg slutter, ellers bliver det en lang pærevilling to the higher powers, og at uh, små snakker med dem, der og mm. så Bye-bye. Bye-bye for Ole, en, i, uh, ja, med tiden uh, mente, så har vi uh, fire standardspørgsmål, ja. som sådan er relativt quickfire. Okay. Og uh, den, de, vi er jo en teknologipodcaster også, og nu har ja. vi snakket snakke cremer. Aha. Men det ja. er godt nok og produkter. Men vi skal have den bedste app, du bruger. Vil du være? jeg bruger ikke apps. Du bruger, du bruger ikke app. Du har ikke Nej. en telefon? Ja, du bruger ikke din telefon til det? Nej, overhovedet ikke. Det er fantastisk. Ja. Det kan være, ja. så, det kan være, du så, har en budskabel. smartphone, ikke? Altså, jeg har selvfølgelig, ja, jeg selvfølgelig en smartphone. Altså, til, at altså, hvad jeg bruger på min telefon, er jo, obviously, uh, the social media platforms og så Spotify, som bliver brugt mere end noget andet. Og så er det egentlig altså med apps. Kan man følge dine playlister? Nej, det, det kan man heller ikke. Og det er, det er heller og, og, og, og alt er baseret på altså profilen, professionel profil, som jeg er en meget stor del af, men selvfølgelig også andre på de social media platforms, altså vores personlige, eller dem vi arbejder med. Og så vil jeg sige, at apps, selv når jeg ringer til uh, taxikobningen, de siger, at det er jo også, det er. Jeg gider ikke det der. Nej. Altså, jeg er meget gammeldags på det jeg område, og, uh, men jeg kan godt navigere gennem, som i går aftes ikke? altså de skal bare sige, gør sådan og sådan, så kan jeg gøre det. Men jeg, altså jeg enkelt, jeg, uh, jeg holder øje med Facebook, jeg scanner, jeg holder øje med, men jeg vil ikke overvælde af det. Nej. nej, nej. For jeg har ikke tid. Okay. Så går nej. vi, vi, vi går videre. Det er godt svar, Ole. Vi går videre. Det bedste køb til under 1000 kroner. Eller 200 mm -hmm. dollars. Det bedste køb. Fordi så kan alle vores lytter være med. Jo. Der vil jeg sige. Um, en dejlig rygsæk. Rygsæk er fantastisk. Fordi du kan rejse verden rundt. Du kan have alt i sådan en rygsæk. Mm. Altså det er helt vildt imponerende. Næsten din garderobe. Og de er dejlige, fordi du kan selv have noget tungt i rygsækken, og der er balance på skuldrene. De er aldrig i vejen. Så køb en dejlig rygsæk for under 200 dollars i uh, canvas. Det kan man godt. Det, det, det kan man Det kan det man, kan godt. man. elsker man kan det, så, er den, så, er helt så skal det er være sådan helt galt. Så skal være en bog, som ikke er din egen, som du kan anbefale. Jo, altså der vil jeg sige, um, der har været så mange, fordi jeg læser stadigvæk den dag i dag. Um, men jeg vil sige um, The China Study, som er fokuseret på uh, Egentlig, hvor vigtigt det er at leve et det og spise sundt. Den var banebrydende. Det var det mest comprehensive research into human nutrition ever. Og bogen blev en bestseller over hele verden. Den kan også få os hjemme i Danmark. Jeg skrev et, et par ord på bagsiden af bogen. Den inspirerer sig meget. Den, den vækker dig op. Og det er så vigtigt at forstå, at altså, hvad du spiser er jo din benzin. Og den forskel, det kan gøre ved at spise sundt og lækkert, for det er ikke mm. noget, man kan spise lækkert. Så The China Study, banebrydende den dag i dag. Okay. Og så, spørgsmål, sidste spørgsmål, øh, som du potentielt har tænkt en del over, øh, hvis du en dag mener, at du skal stoppe i, i foretagendet, nu er du jo ikke medejere længere, så hvem ved. Hvis ikke du brugt al din tid på Ole Henriksen, branded virksomheden, hvad vil du så bruge din tid på? Der er ingen tvivl om, at øh, altså, det skønne ved, den tid, jeg bruger på, på The Brand, er selvfølgelig eventyrsrejsen ud på verdenssiden, og oplevelsen, når man er på Glowcam, når vi arbejder med spirituelle mennesker, hvad end vi gør, så jeg vil lige fortsætte sammen med Lawrence og rejse, rejse, rejse, og mm. tage ud på eventyr, om det er rock climbing, om det er at stå på vandski, om det er at gå på museer, og elsker kunst, elsker teater, elsker ballet, elsker, elsker Tivoli. Det er jo inden den dag i dag på de hurtigste ture derinde. Jeg tager ruti -banen fire gange i træk, <laughs> og skriger. Så nu her for nylig, da vores venner fra USA kom med deres børn, forældrene ville ikke op, de var bange, men de små børn, Hey Ole, vi vil med dig. Og så var <laughs> vi op der. A, a, a, a. Så, så jeg skal forlystelsespakke over hele verden. Elsker den. Så jeg vil aldrig kede mig. Har du også kort til Six Flags? Det plejede jeg til Six Flags hele tiden. <coughs> det har du været. Æ, nej, jeg har, ja. har noget det ikke. Der plejede jeg at køre, når sparet var lukket om mandagen, dengang jeg var inden for Spar i Beverly Hills. Så, så kørte jeg min lille Toyota, og så var jeg <laughs> alene, og der var ingen køre om Og så tog <laughs> jeg de her vilde rutscherbaner, back to back. Så, ja, det er fedt. Så, så det vigtigste for os og for alle i dejlige mennesker, for mange er unge og smukke og på toppen, men man bliver lidt ældre og lidt ældre og lidt ældre. Den der, I holder op, lev et aktivt liv, gå ud og udfold jer, hold ikke tilbage, fordi det er det, der gør det spændende. Og så har jeg erfaret, som I går aftes i at danse danset, som vildt ved den her event, to gange, helt vildt, ikke bare fem minutter, lang tid. Jeg var ikke forpustet. I laver man 300 armbåndninger om dagen, 50 på tiden, jeg laver gymnastik på ringe parallelle barer, kroppen skal bruges, du kan ikke, og hjernen skal bruges. Du er jo skønhedsbranchen, Christian ja. Ronaldo. Ja, og som jeg følger på Instagram, ja, der er at manden får jo hver 4 millioner likes mm. på et minut. Ja, han er imponerende, er han ikke? Jo. Det må Har du det jeg gerne møde? <laughs> ja. ja, det tror jeg sagtens, du kan. <laughs> det må vi få. Det det det det det ja. ja. ja, han er i ikke, England, Manchester, ja, han er lige flyttet. <laughs> ja, det. Tusind tak, fordi du vil være med, Ole. Vil det var kæmpe fornøjelse. Sige. Din fornøjelse, Eske og Lars, for at sætte eventyr og kærlighed i jeres liv. Og det er samme til jer derude, som har været en del af det her dejlige show. Det er ære, og god weekend. Ja, din weekend. Tak. Så kom vi altså rigtig, rigtig mange år igennem over de her to episoder fra, fra 70'erne til, til 2021 øh, over 50 År med Ole Glow. Ja, der er sgu ikke toligt. Men, nej, det skulle man ikke. Altså, man sidder og kigger på ham, og man tænker, du ser næsten yngre ud, end vi gør, Ole. Hvilket ja. er ufatteligt, når man er 70. Ja, og han hopper og danser, som uh, hverken vores knogler, aldrig vil sige, ikke kan klare længere. Altså, han er en lille, agil her må man sige. Arh, jeg tror nu begge to, vi kan danse, når først der er kommet et par alkoholiske drikke ind. Jeg har da en fremragende video af dig. Jo, det er selvfølgelig dansflor. rigtigt. Men den kan ikke udgives, ved jeg sige. Der er, noget, der er nogle rettigheder der, der bliver brudt, hvis den nogensinde bliver udgivet. Tror du det? Er måske, måske mere menneskerettigheder. Der var nogen, der var sure den aften, lad os bare sige sådan. Men det <laughs> ja, var jo satire. Nej, det kan vi ikke have. Det var satire. Alt sammen på et satirisk Det er Øj, vigtigt at skabe glæde, Lis smule. Mm. Men øh, vi vil sige tusind tak, fordi I har lyttet med hertil. Vi kommer tilbage igen stærkt om to ugers tid. Helt præcis hvilken episode, det ved vi ikke, men jeg tror, at det bliver noget med, den, med solkysten, øh, ja. for at det ikke skal være helt løgn. Og hvis I har idéer til en julespecial, Lars og jeg har, vi skulle lave, noget I gerne vil have, at vi berører om det er inden for digital assets, krypto, noget helt andet, vi skal gå i dybden med, så må I lige melde ind i inboxen, om det er på mail eller på sms eller på LinkedIn. I kører bare. Og så får Lars og jeg dykket lidt ned i det. Vi kan jo godt sige, at der kommer ikke special på Clubhouse, for det er dødt. Så den, den forudsagte vi tilbage i marts. Ja, så, så jeg, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror til gengæld, at vi kommer til at øh, skulle berøre øh, NFTs igen. Jeg er lidt bange for at vi har taget fejl der i vores første udmelding. Så det, jeg tror lige, jeg skal dykke at lidt det. igen. At du har godt, eller, eller at, at vi har taget fejl i, at vi ikke forstår, stadigvæk ikke forstår det? Jeg tror ikke helt, vi har forstået, at det rent faktisk måske godt kan noget. Jeg skal lige kigge lidt mere ind i det. Nej. Jeg er stadig skeptisk, men, men lad os se. Ja. Lad os nu se. Lad os nu se. Det hele er et skam, og i den her verden behøver man åbenbart ikke nogen omsætning for at rejse penge til de ansætting på 300 millioner, så kan man jo tænke lidt over den reference. Ja. Yeah. Men når det så er så sagt, så kan det være, at vi skal berøre det case. Hvis vi berører den, så får I selvfølgelig at vide, hvad vi snakker om. Ja, altså Men det er indtil klart, Vi der... komme ved den næste special kunne den meget vel godt snide sig ind igen. Ja, det kunne den godt, fordi der er noget regnskab, hvor man kunne gå lidt og dykke lidt ned i, hvad fanden bliver pengene egentlig brugt på? Og det kunne godt være, vi skulle til at lave et indslag, der hedder, hvad fanden bliver pengene egentlig brugt på? Det kunne, være en, øh, det, det kunne være et spændende indslag, hvis man kan få folk til at udtale sig. Ja, det kunne det. Det kunne, øh, det kunne også være, at vi skulle prøve at tjekke min private økonomi samtidig. Fordi efter at have været personlig konkurs siden 97, så kunne jeg godt tænke mig at vide det samme. Øh, ja. Men det er et helt andet. Det kan godt være, at det kræver et dybere deep dive, end bare et øh, regnskab. Ja, men det, det, det tror jeg lidt, det gør. Men vi vil sige uh, tusind tak, fordi I har lyttet med hertil. Vi er tilbage om 14 dages tid, og med det, så vil vi lukke af med at sige... Moi. Moi.